Ce am învățat de la Constantin Noica Din încă de pe când trăia Constantin Noica, am știut că n-am să pot fi niciodată în relație cu opera lui un exeget. Viața m-a pus alături de câțiva prieteni într-o postură în același timp mai simplă și mai complicată. Postura de mărturisitor Ca mărturisitor nu poți nici măcar să-l citești cum se cade pe cel despre care mărturisești. Ești cărțile din auzite, pe știi ideile din dialog, și în aceste condiții e greu să adopți obiectivitatea și rigoarea necesare unei analize de text. O mărturisire implică însă și aceasta cu atât mai mult la un an după dispariția filozofului și un bilanț. Am dreptul să mă întreb, cum are dreptul să se întrebe oricine? Ce am învățat la urma urmelor de la Noica? Am învățat doar o tehnică profesională o anumită exigență, responsabilitatea de a merge la surse, de a învăța o limbă, de a avea lecturi, anumite lecturi, fără îndoială că am învățat și asemenea lucruri. Îmi spun totuși că toate astea se puteau învăța de la oricine altcineva, deși nu au fost pentru generația noastră mulți profesori în licee și facultăți care să ne învețe meserie cu atâta aplicație. Se pune deci întrebarea ce am învățat în plus de la Constantin Noica, dincolo de ceea ce aș fi putut învăța de la alții. Ori apăsând asupra acestui în plus, am dat mai întâi peste un minus. A trebuit să recunosc că dacă prin învățătură înțelegem o doctrină compactă, un sistem de soluții, o rețetă, ceva definitiv cu care umbli toată viața în buzunar, dacă așa ceva înseamnă învățătură, pot afirma un lucru scandalos la prima vedere și anume că în planul acesta n-am învățat nimic de la Constantin Noica. Simt pe de altă parte că el ar fi fost de acord să spună acest lucru scandalos, pentru că tema unei școli în care nu se învață nimic a fost tema întregii lui vieți și mai ales a tinereții lui. Iată o însemnare din 1940. Visez o școală în care să nu se predea, la drept vorbind, nimic. Să trăiești liniștit și cuvincios într-o margine de cetate, iar oamenii tineri, câțiva oameni tineri ai lumii, să vină acolo spre a se elibera de tirania profesoratului. Căci totul și toți le dau lecții. Totul trebuie învățat din afară și pe din afară, iar singurul lucru care le e îngăduit din când în când e să pună întrebări. Dar nu vedeți că au și ei de spus ceva, de mărturisit ceva? Și nu vedeți că noi nu avem întotdeauna ce să le spunem? Suntem doar mijlocitori între ei și ei înșiși. Dar nici asta nu trebuie să le fie spus. Am încheiat citatul. Înseamnă oare că dacă noi ca visa o școală unde să nu se predea nimic, îl putem califica drept un dezvățător cum o făcea el însuși cu profesorul Nae Ionescu? Mi se pare că nu. Nici unul, nici celălalt nu iubeau negativitatea. Și dacă ieșeau din convenția pedagogiei curente, era numai pentru a regăsi o alta, mai eficace, mai proaspătă. Ajung la o altă temă a întrebării mele cu privire la ce am învățat de la Constantin Noica. Ceea ce am învățat de la el se situează nu atât în planul lui C, cât în planul lui cum. Pedagogul era mai întâi pentru el cineva care te pune în criză, nu în ordine. Cineva care te face să realizezi brusc că stai prost. Un îmbolnăvitor, pentru a folosi un termen din jurnalul filozofic, citez, un tânăr căruia nu-i poți trece nicio incertitudine, îți este o înfrângere. Dacă există o medicină a sufletelor, sensul ei e răsturnat față de medicina obișnuită e de a îmbolnăvi. Ferice de cei care în clipa te cumpănă întâlnesc un mare întârzietor. Am încheiat citatul. Dacă ești fiul risipitor, ești pus în criză pentru risipirea din tine. Fiul risipitor n-ar fi plecat în lume, spune Constantin Noica, dacă își întâlnea la timp învățătorul. Dacă ești fratele fiului risipitor, Vei fi pus în criză pentru cumințenia ta. Fratele fiului ar fi plecat în lume dacă întâlnea un învățător. Întârziind și îmbolnăvindu-te, așezându-te deci în condiția așteptării de sine, sfârșești în cele din urmă prin a păți ceva de un ordin mult mai înalt. Sfârșești prin a te îndrăgosti. Prin a te îndrăgosti de filozofie. Acesta este mesajul subiacent al vieții și al pedagogiei lui Noica. Tot în jurnalul filozofic se povestește despre un tânăr care se plânge că n-a putut citi critica rațiunii pure. Noica îl liniștește spunându-i Dacă îți place filozofia, vei găsi cândva pe cant. Nu îl vei găsi, nu ți-a plăcut filozofia. Cartea nu e un pensum, iar fără dragoste nu face nimeni cultură și, în orice caz, filozofie. Evident, sunt atâția erudiți vrednici, frați ai fiului risipitor, care fac cultură fără dragoste, dar vehiculează noțiuni mai degrabă decât fac cultură. Am încheiat citat Ce alte lucruri am învățat de la Noica? O anumită tipic nicasiană valorificarea negativului, a obstacolelor, a limitei. Noi că avea o tehnică orientală, aș spune, de a se împrieteni cu adversarul. Era caracteristică, în cazul lui, această tehnică de a nu opune inutil rezistență, de a absorbi energia adversarului ca în jiujițu, unde câștigi nu împotrivindu-te, ci preluând forța ofensivă a celui care atacă. Mi se pare că regăsesc această abilitate de a valorifica negativul, limita, defensiva, și în tratatul de ontologie, cu tema ființei precare, și în logică, unde potrivit contradicției unilaterale, elementul respins nu-și respinge la rândul lui corelativul, ci îl integrează. Am mai învățat de la Constantin noi ca ceva despre ritm, despre faptul că nu poți funcționa în spirit fără o anumită geometrie a zilei, fără monotonia asumată liber a unui program. Am mai învățat de la el ceva despre mediere. Îmi spunea adesea că nu e bine să ataci frontal lucrurile, că nu înțelegi bine o problemă dacă o abordezi direct, fără ocoluri răbdătoare, fără etape intermediare. Vezi mai bine o idee pe care nu o fixezi nemijlocit, așa cum vezi mai bine o stea minusculă, dacă în loc să o privești frontal, privești către o stea ceva mai mare de alături. O altă lecție nicasiană este ceea ce aș numi lecția autoinstrumentalizării, a deveni unealta proprietate ale creativități, a rostului tău, a funcției spirituale pe care vrei să-ți o asumi. Filozofia, ne-a spus odată, distruge omulețul din noi, vanitățile, prestigiul vid, statura impozantă, ne face unelte. Am mai învățat de la Constantin Noica ce importanță are în filozofie simțul epic. Capacitatea de a povesti idei, de a întruchipa raționamente, de a adăuga logicului o insolită dimensiune narrativă, este înzestrarea lui cea mai neobișnuită, o înzestrare de natură să compenseze absența cronică a simțului pentru concret. Noica nu era atent la concret, dar știa să inventeze un concret al ideii un scenariu policrom, înăuntru căruia ideile căpătau consistența și dinamismul unor vietăți. Esențială în configurația pedagogiei lui Noica era disponibilitatea lui pentru bucurie, simțul sărbătorii. Niciodată nu l-am văzut pe omul acesta cu adevărat prost dispus. Nu l-am văzut bombănind decât rare ori, deși motive să bombăne avea la tot pasul până și mâniile lui, când izbucneau, aveau aerul unor înscenări strategice. Stabilea că e momentul să se manifeste mânios. Dar, în general, era un om cât se poate de tonic, gata să convertească orice în prilej de jubilație. Citez. Am trăit de câteva ori în viață, nu e adevărat, în fiecare zi, o sărbătoare miraculoasă. Sărbătoarea de a face din orice o sărbătoare. Încep cu sărbătoarea de a-ți regăsi lucrul. Pe urmă vine sărbătoarea de a-ți-l întrerupe. Deschizi iarul și trăiești sărbătoarea de a vedea că nu s-a întâmplat nimic rău. Te plimbi și totul e sărbătoare. Iar când te întorci să iei masa, nu mai știi dacă e sărbătoarea mesei înseși sau așteptarea aceea, atât de subtil descrisă în Zauberberg de Thomas Mann, de a fuma la capătul ei o țigară. Că se îngrămădesc peste tine celelalte sărbători, te solicită toate, își dispută ființa și timpul tău toate, până ce, amețit de atâta fericire, invoci sărbătoarea cea de toate zilele, care nu le e dată celor din paradis, sărbătoarea de a nu avea niciuna. Am încheiat citatul. Într-o asemenea sărbătorească tensiune, a trăit omul acesta în toate împrejurările vieții lui. Acestea sunt, la oaltă, cu un cuvânt care nu-i plăcea, lecția lui, substanța unui cum, în numele căruia se pot pune între paranteze toate pedanteriile lui C. Uneori îmi vine să spun că și ontologia și logica lui Noica sunt rezultatul unei reflexii în care cum predomină asupra lui C. Bineînchipui întrebându-se, dacă ar fi de făcut o logică și ar fi de făcut că-și ne lipsește una în spațiu românesc, cam cum ar trebui făcută? Dacă ar fi de făcut o ontologie, cam cum ar trebui făcută? Poate că nu atât exigența sistemului a determinat construcția filozofică a lui Noica, cât exigența pedagogică de a arăta cum se face. Filozofia lui Constantin Noica a reușit să fie ceea ce trebuie să fie, din punctul meu de vedere, filozofia în genere un ritual fără dogmă. De aceea, dacă vrem să fim cu adevărat credincioși în spirit, trebuie, cred, să evităm dogmatizarea gândirii nicasiene. A o privi ca pe un bloc doctrinar ea submina proiectul ei intim, a desconsidera intenția ei originară, aceea a școlii în care să nu se predea nimic. Citez. Școala. Școala asta. Nu știu dacă am să o fac vreodată. Dar mi-ar plăcea ca la sfârșitul vieții să pot spune: nici N-am făcut altceva. Să fi, dacă poți, nu cel care încearcă să mai culeagă ceva de la tânărul din fața lui, ci ploaia. Ploaia aceea de toamnă care nu știe nimic despre culesuri. Aceasta este atmosfera spirituală care a rămas de la Constantin Noica. După moartea lui. Un tânăr fizician, Victor Bârsan, ne-a transmis un mesaj celor câtorva care am fost în preajmă din partea generației lui, o generație pe care îl o numea generația orfanilor. Există o categorie de tineri care, după dispariția lui Noica, se simt loviți în nevoia lor de tutelă formativă, de paternitate spirituală. Tânărul fizician sugera că, de acum încolo, ei au nevoie în mult mai mare măsură de legenda Noica decât o exegeză academică. Există în fond în cultura românească de după război și alte legende. Legenda Nikita, de pildă, sau legenda Labiș. Pare să prindă corp și o legendă Marin Preda. Dar îndrăznesc să afirm, am spus-o deja unui prieten în vara trecută, că legenda Noica are o articulație, o latentă bătaie în timp, o proporție pedagogică fără echivalent. Nu fac aici ierarhii, fac tipologii. Nu spun că celelalte legende trebuie neglijate, dar celelalte legende au ceva fulgurant și excentric. Sunt triumfurile explozive ale unor daruri înnăscute. Legenda noica are prestigiul construcției, al efortului constant, cu adâncuri spectaculoase, dar cu suprafețe line și un chip misterios accesibile. E altceva să legendarizezi boema și altceva să legendarizezi sobrietatea. Lui Noica tocmai asta i-a reușit. A făcut o sărbătoare de neuitat din gesturile cele mai simple, plimbări zilnice, amenitate, disponibilitate umană și salahorie intelectuală nezgomotoasă. Legenda Noica e un tip de legendă mai rar întâlnit în lumea noastră și de aceea mai necesar. Încă ceva. Legendele celelalte sunt prin definiție inimitabile. Ele strălucesc orbitor în fenomenalitatea lor, stârnind admirație, invidie, o formă sau alta de emulație, dar impunând totodată o descurajantă distanță. Legenda Noica e mai blândă. Ea creează răspunderi, obligă la imitație și o îngăduie. Cu alte cuvinte, este un model, un exemplu de urmat, o cale posibilă. Invită la perpetuitate, la reiterarea performanței sau măcar la asigurarea continuității ei. În spațiul românesc de astăzi s-ar putea să avem nevoie de asemenea legende mai mult decât oricând. Dragă Sorel, Însemnările mele despre filozof ca fiind altceva decât un maestru spiritual au avut cel puțin în intenție mai curând rostul unei apărări a lui Noica decât pe acela bănuit de unii al unei despărțiri de el. O apărare nu de tipul apologiei, ci una de tip militar. Am vrut să-l apăr pe filozof de asalturile bezmetice ale acelora care caută în el un maestru. Nu să-l împuținez, am vrut, deci, ci să-i clarific statutul, așa încât să nu se mai trezească vizitat de vegetariani, mistici, getodaci, femei dezamăgite, pensionari frustrați, tinerime descumpănită, pe scurt, de toată acea nebuloasă umană, care ne găsindu-și nicăieri un grup pe măsură și refuzând să se mulțumească cu un confesor, dă târcoale de atâția ani păltinișului, sărăcindu-i fără folos ozonul. Cu alte cuvinte, am vrut să atrag atenția asupra unei evidențe logice. Filozofia ține de altă sferă decât maestria spirituală. Cine caută una, n-are de ce să bată la ușa acelei Și atunci, de ce mă cerți că fac o judecată infinită în care subiectul și predicatul aparțin unor discursuri diferite? Eu tocmai asta spun, că pelerinii păltinișului nu trebuie să practice o asemenea judecată infinită. Știu și eu, cum știi și tu, că filozofia e altă îndeletnicire decât guruiala. Dar cei care îl caută pe bătrânul ca să-l întrebe despre fericire, despre amor, despre moarte sau despre Dumnezeu, nu par să ne dea dreptate. Ori pentru ei am scris. Cu tine sunt în perfect acord. Pe de altă parte, ai dreptate să spui că în gestica existențială a lui Noica e ceea ce tu numești un preînceput de artă spirituală. E ceva mângâietor și întremător în el, e în pedagogia sa o provizorie punere în ordine a discipolilor. Nu știu dacă, așa cum spui, nimeni nu pleacă de la păltiniși mai nebun decât a venit. Cred mai degrabă că nimeni nu pleacă nemulțumit, ceea ce e imens, dar e altceva. Oricum e limpede că, fără a fi un maestru spiritual în sens plin, Noica acceptă uneori cu umilitate acest rol în beneficiul ucenicilor. În ce mă privește, mă resemnez să recunosc că n-am întâlnit din păcate niciun alt om în afara lui Noica în stare să-mi satisfacă nevoia înnăscută de maestru. Am crezut o vreme că pe această linie avea să-mi transmită ceva Ion Frunzeti, dar el n-a dus niciodată până la capăt instrucția pe care mi-o promisese și s-a destrămat tragic în propriul său labirint interior. Așadar, Noica, un maestru indirect, un maestru prin ricoșeu, nu un guru, ci un upaguru, cum zic indienii, adică un prilejuitor, un reper de la care se poate porni. Am învățat încet, încet să citesc în tăcerile lui, în idiosincraziile lui enorme, în obnubilările lui chiar așezat la antipodul căutărilor mele, noi camile încuraja, definindu-le apofatic cu o uimitoare forță și consecvență. Simțeam mereu că e singurul om din cei întâlniți care avea calificarea mentală să mă ajute, cu precizarea chinuitoare ca amplasamentul lui spiritual îl împiedică totuși să o facă. Simțeam cu alte cuvinte că noi care tot ce trebuie pentru a-mi da răspunsul dorit, ceea ce îi lipsește fiind doar intuiția întrebării mele. Ori o primă condiție a adevăratului maestru spiritual e să aibă propriile tale întrebări înainte de a-ți da răspunsuri. Maestrul spiritual e o variantă îmbunătățită a sinelui propriu. Nu altceva decât tine, ci expresia deplinătății tale încă neatinse. Maestrul spiritual e întruchiparea afirmativă a acelui adevăr pe care ucenicul îl trăiește în pură interogativitate. Ori aici survine fractura și, din punctul meu de vedere, drama întâlnirii mele cu Noica. Eu întreb mereu, până la exasperare, despre orz, iar dânsul îmi răspunde destins despre ovăz. Dar îmi răspunde despre ovăz în singurul fel. Mă refer la articulația idei și la consistența ei, în care visez să mi se răspundă despre orz. E o situație care depășește contingența unui caz oarecare, cazul meu în speță, căce un semn al timpului faptul că spiritele superioare sunt angajate astăzi, în cercetări specios sterile, ocolind întrebările fundamentale, așa încât întrebările fundamentale, rămân pe seama unor spirite mediocre, evlavioase în cel mai bun caz, dar de cele mai multe ori, infrecventabile. Conced, prin urmare, că Noica ocupă în viața mea locul vacant al maestrului. Dar, încă zic că locul e vacant. Căști ce fel de maestru spiritual e acela care, la 75 de ani, mai are ca Noica răbdarea să-l citească a cincea oară cu delicii pe cant? Ce fel de maestru spiritual e acela care, în jocul peripatetic al ideilor, îți spune: Cu poți compune, bine însă este steril? te descompune. În sfârșit, ce fel de maestru spiritual e acela care, asemenea lui Noica, vorbește despre cultură ca despre o ființă vie și despre Dumnezeu ca despre un concept? Noica e firește un învățător, un retor persuasiv, un excelent instructor, o personalitate, dar nu un guru. Acesta, s-a spus, nu se definește ca personalitate, ci ca funcție. Nu te învață ceva, ci te ajută să faci o anumită experiență. Maestrul spiritual nu poate fi absorbit în nicio metaforă școlară. Nu te modelează, nu te informează, nu te întârzie. Ți minte cum îi place lui noi ca să se socotească un întârzietor? Dar are întotdeauna dreptate să ne întârzie? Mă întreb de pildă cum ar fi evoluat Gabriel dacă în loc să trăiască criza filozofiei la 40 de ani, o trăia la 25. Guru înseamnă în sanscrită greu. E un conglomerat spiritual care prin simpla lui masă antrenează pe ucenic în nobila sa inerție. Constantin Noica între filozofie și înțelepciune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 nicio obsesie a exactității nu tulbură blindul manej al ideilor sub cupola socratică a conversației. Noi Noica vorbește adevărat cu insistență despre necesitatea instrumentarului, despre deprinderea cuvazie obligatorie a limbii eline sau a germanei. Dar acest instrumentar nu e pentru el metodologie sau o strictă disciplină școlară, cât o expresie a bunelor maniere.